Mm hm Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa inna khayra al-kalami kalam Allah wa khayra al-hadi hadi sallallahu alayhi wa sallam wa sharra umuri muhdasatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بذات ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha waqulū qawlan sadīda yuslih lakum mā lakum wa yaghfir lakum dhunūbakum wa man yut'i Allāha wa rasūlahū faqad fāza fawzan 'adhīma Naqūnu sa'ala 'ala rasūlillāhi wa 'ala salatihi wa salāmihi sallallahu 'alayhi wa sallam Nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju prema konačnom odredištu prema džennetu ili džernimo. Naime, govorili smo o duše iz tijela. To je prvi veliki događaj i prva ahiretska stepenca, ahiretska vrata. Vraćanje duše porovo u tijelo. Zatim kaburski stisak Zatim kabursko iskušenje u vidu ispita strane dva meleka. Zatim život u berzahu koji je ili džemnetska baša ili džemnetska provalija i dolina. Nakon toga ide prvo upuhanje u rok, to je smak ovoga svijeta, a nakon toga ide drugo upuhanje u rok, proživljenje, odnosno vraćanje života svemu što je umrlo na ovoj zemlji. Osma stanica je okupljanje stvorenja na ovoj zemlji na kojoj živimo sada deveto je šefaat za i naših poslanika sallallahu alajhi wa sallame -e, da presuda počne i dođo smo do desete stranice od ko, stranice koja je u stvari srž sudnjega dana kao što je refat srž hadž a to je obračun Sviđanje računa, cijela ova priča, sve ove stanice, sve ove ova mjesta, ovi događaje koji će proći, su u stvari zbog ovoga velikog događaja. I šefat našeg poslanika, Salomaha Rikasa, je u tome da počne taj događaj jer ljudi više neće moći da trpe teškoće sudnjega dana. I taj događaj će početi na drugoj zemlji, ne na ovoj zemlji. Jer će ova zemlja biti zamijenjena, a dok se bude zemlja mijenjena, ljudi će biti u tani ispred mosta koji vodi preko džednema. Tako je opisao u stanih samovlahu A nova zemlja opisao ju je da je ravna kao disk, nema neravnine na njoj, niti mjesta gdje bi bilo ko mogao da se skloni i sakri. Bijela, poput brašna u nekim predajama, a u drugim predajama malo zanosi na srebro, ne baš potpuno bijela, ali može se omrzditi u bijele boje. Nikada na njoj grijeh nije počima Ovo su riječi poslovnika, samo ova boje. Na toj zemlji, onaj koji je prvi, čuće jednako dobro kao i onaj zadnji. Znači čak i akustika neće biti kao na ovoj zemlji ovdje, gdje se glas gubi kako više prolazi, ne. Sve da se čuje, sve da se vidi. Iako moram naglasiti ovdje, imate na umuku da postoji dio učenjaka koji smatraju da ove promjene na zemlji koje će se desiti i obračun ljudima i stvorenjima desit će se na ovoj zemlji a tumače ajet i eumet ubed na dan kad se zamijeni zemlja drugom zemljom, to jest kad se zemlja promijeni ova koja je sad ovakav kakva jeste sa vrdima pa postane ravna i izdužena a Allah najbolje zna. Ono što je bitno na toj zemlji sva stvoje i nesvoje i ljudi i džini i to na položaj odnosno u stanju koje govori o neboći govori o isčekivanju protkanom stravom i kao što ono Đulešanovi kaže vidjet ljude svaki umet džatije na koljenima i svako će biti pozvan po svojoj knjizi po dijelima koje je uradio taj događaj ljudi nažalost Nikad nisu bili u većjem gafletu kao danas. Allah najbolje zna. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Ljudima se približio čas obračuna. Ne samo da će biti, nego se približio. Obračuna njihov. A oni u gafletu. Nehaje pokrenuli se od te priče. Šta je ga flet? je stanje u kojim znaš za informaciju, ali ne mariš. Naprimjer, student zna da ga čeka ispit 13.9. Ali baš ga da on voda na boju ne čita knjige na osnovu koji treba da položi ismi. To je Gaflet. Nije Gaflet neznanje. Da ljudi ne znaju da je imen sudnjida. Ljudi znaju da ima sudnjida. a se ponašaju kao da ih nije briga. To je Gaflet. Znaš, ali kao da kažeš nema vesija. Zatim, ajto, ovdje slika taj gaflet ljudi. Fik, gaflet. Oni su u takvom kao da su u nekoj posudi, u nekom buretu. I taj nema kao da ih je zarobio oni iznad njih, ispred njih, oko njih. Kompletno su I srce i tijelom dijelima pokazuju da je to nije brigao aje i najšima govore da ih nije. I čak i kad im kažeš okrenu se ti samo pričaš o tome, ti samo pričaš o smrti, ti samo pričaš o lako. daleko okrenuli su skroz od te priče. I kad godim dođe opomena nova od Zadnja opomena je kuna. Oni to čuju pažljivo, ali cijelo ovaj vrijeme se igraju. Znači nije u pitanju neznanje. Zna u pitanju je nepostojanje volje i nepostojanje dovoljno ubjeđenja kada je u pitanju tajda. U ahum I oni se igraju i stalno ta njihova igra i zabava kroz život To se obnavlja non-stop kroz život jednog takvog čovjeka i kroz život tih naroda koji su u Nemaru, u Gafletu, kada je u pitanju sudnjena. Lahije te kolubo, a srca je daleko. U igri, u zadovi, a čas obračuna se približi. Dobro. Šta se daži taj den? Za šta treba položiti račun? Generalno dvije stvari. Koje je poslanik Allahov selamun promijenim hadisima po jednostavnosti spomenu nekad jedno nekad drugo, ali sve se to usvodi na dvoje. Imo doznato da polaganje računa se polaže za dvije stvari. Za uvjerenja iza tjela. Ono u što vjeruješ bit će postavljeno da li istina ili nije? Da li je uslađeno s onim što su poslanici govorili ili nije? Da li je Bog jedan ili ima dva ili ima tri ili ima 103 tri? Da li se može zivjeti daleko ispod na poslanika i poslanstva ili se mora pod njihov kišovrat, pod njihovu nauk poslanstvo koji su oni donijeli. Mada je džeptum burseli. Kako ste odgovorili poslanicima? Dan se može vjerovati u džernet i džernet, da nema da li, nema ga, da li ima, ko zna, ima, ko zna, nema, po života, posle smrti? To su ubjeđenja za koje slidi obračun. I druga stvar, to su djela. Dijela prema Allahu Đelešaru, najvažnije dijelo namaz. Prvo zašto će se polagati račun na sudni dan kod Allaha, kada je u pitanju Allahovo pravo, je namaz. Ako bude namaz domar, ostalo će isto biti domar. Ako namaz ne bude domar, sve drugo će biti. A kada su u pitanju prema ljudima? Prvo je život ljudi. Jer prve kasne prvi obračuni, kako je Allah, poslanik slavolahu, ane da sam vam kazao, u međunalskim odnosima biće će za prolivenu krv. Zašto? S ili bez prava? I zbog toga su naši učnjaci spojili to dvoje Polaganje računa za namaz kada je u pitanju Allahovo pravo, a polaganje računa za krv kada su u pitanju međuvudski odnos. Ponovit još jedan put. Zašto se polaže račun na sudnjem danu? Za dvoje. Ispravna djerovanja i dijela koja radiš prema Allahu prema ljudi. Zato se polađe račun. I zato o tom dvome čovjek treba da vodi računa. Kako će se polagati računa? Polagaće se na tri načina. Prvi vid oba računa koji će početi cijela ta priča na toj novoj zemlji je dijeljenje listova dijelenje knjiga dijela koje je čovjek uradio na ovoj zemlji. Nakon toga ide ispitivanje. Svaki čovjek predavljena će doći bez posrednika da odgovara za to što je napisano u I treća vrsta obračuna je vaganje koliko vrijedi je ta djela. Ali neće se vagat samo djela venska, nego će i ono što je u prstima biti izneseno, da se i ono izvaga koliko vrijedi i zato će se vagati i onaj koje čini činio djela, vagat će se i listovi, vagat će se i sama djela. Sve to će biti izvagano podjelom knjiga, usmenim obračunom, i baganjem koliko vrijede ta djela. Kako će biti podjela knjiga? Šta su te knjige? Odakle te knjige? Kakav je Allahov odnos prema tim knjigama? O tome ćemo išallam sljedećeg petaka. Kulukal bihada ja, na radiju u Oni satiramo se